Побачив батоги. Біля вікна з залізними гратами на земляній підлозі лежала на маті в'язанка батогів, новісіньких, пужал на Кизилові, батоги довгі, змазані дьохтем. Йому давно треба гарного батога. Якось ще влітку, коли їхав із Карангиту, у нього в батозі зламалося пужално. А батіг ще раніше розплівся, ремінці пообривались, а на зламаному пужальні теліпався лише куцей обривок. Доводиться їздити на кипчаку без батога. Жив би в копкозі, то щоразу, сідаючи на коня, виламував би дубця з ліщини. Але тут, в забутому степу, і батога гарного не знайдеш, не те, що ліщини. Він підійшов до в'язанки батогів, та в цей час біля батогів нагнувся й адже Ербаїн. Вони з-під лоба зиркнули один на одного. Адже Ербаїн ривком висмикнув батога і почав розглядати темно-коричневе пужално, обмацуючи і прогинаючи його міцними пальцями. Усеїн-Оджах теж вибрав собі батога, прискіпливо роздивився і лишився задоволений. Він уже відчув хвилювання, уявивши собі, як вийде з крамниці, махне батогом і почує його свист. Зараз йому, нащадку вершників і вівчарів, здавалося, ніщо не може заворожити слуху так, як звук батога, що розсікає повітря. Він повернувся, щоб підійти до таліба і розрахуватись, та в цю мить адже Ербаїн підняв батога над головою, відкинувся назад, махнув щоси сили, і батіг різко цвьохнув, аж загуло в крамниці. Усеїн-Оджав хопився обома руками за лице. Кінець батога Мірзакова розсік йому щоку. Ненароком це зробив адже Ербаїн, чи навмисне, розгнівавшись, що хтось купить товар раніше за нього, Усеїн Оджа різко повернувся і щосили вперіщив батогом адже Ербаїна. Від страшного крику в крамниці забреніло скло. Батіг свиснув у повітрі ще раз. Налякані Лементом, Ебубекир і Абдула впустили мішка і розсипали вермішель по підлозі. Чому адже Ербаїн скорцюбився і несамовито репетує, звідки в оджі на що ці кров? Не встигли вони й оком мигнути, як адже Ербаїн розмахнувся і шмагонув учителя батогом. А потім ще раз: Адже Ербаїне Ефенді, що ви робите? крикнув йому Абдула. Ви з глузду з'їхали. Куди невисокого зросту Усеїн-Оджа проти Емірзакова здавався хирлявим, але він не був ні слабаком, ні боягузом. Улучивши момент, він ударив батогом Емірзакова по обличчю. Адже Ербаїн відхилився і вдарив теж. Бив учитель, бив Адже Ербаїн. Обоє намагалися випередити один одного. Били по плечах, по шиї, по обличчю, куди потрапляли батоги. «Вжик, вжик, вжик, вжик!» – розсікали повітря батоги і наповнювали крамницю свистом. «Усеї оджа, припиніть!» – верещав крамар. «Це до добра не доведе!» Та охоплений люттю вчитель не чув його. У ньому прокинулося щось дике і неприборкане, властиве деву, заступнику кокоських лісів, захиснику їхніх мешканців. Він замахувався і бив то праворуч, то ліворуч. Переконавшись, що розняти двох чоловіків не зможе, Таліб вибіг у двір. «Люди, адже Ербаліна Ефенді убивають! Швидше, швидше, на допомогу!» Люди перезернулись, але ніхто не зрушив із місця. «Адже Ербаїна? недовірливо запитав літній селянин. «Кому ж знадобилося його життя? Б'ється з Усеїном Оджею, допоможіть же!» Коли Крамар назвав ім'я вчителя, люди ввірвалися до Крамиці. Вони злякалися, що гладкий адже Ербаїн легко розправиться з хирлявим учителем. Двоє дуже молодих їгітів як з-під землі виросли, вхопили Адже Ербаїна за руки і, вмовляючи, вивели в двір. Крізь відчинені двері пролунав чийсь глузливий голос. «Заведіть додому, шановного Ефенді! Заведіть! Заведіть!» Учитель залишився в крамниці. Двоє чоловіків відтіснили його до стіни, посадили на мішок із крупами. Стояли біля нього, поплескували по плечу, щось говорили, та він не розумів про що. Його білий піджак був посічений чорними смугами. Він розчервонівся, змок і ніяк не міг віддихатися. Здавалося, його серце от-от вискочить з грудей. Хтось приніс і поставив перед ним фільджан кави. Він узяв фільджан і зразу відставив, мало не розхлюпавши, руки тремтіли. Нарешті він зробив кілька ковтків. Кава була тепла. Пройшло ще чимало часу, перш ніж Таліб опам'ятався, і почав шукати очима серед людей, що набилися в крамницю, Ебу Бекира зі свояком. Але тих у крамниці не було. Таліб вийшов у двір і побачив Ебу Бекира, що стояв навпроти магазину, і під тюбцем підбіг до бея. Ебубекир Ефенді, що робити з вермішелью? Послати вам додому!» Не треба, відрізав Ебубекир, не треба мені ні твоя вермішель, ні ти сам. Ноги моєї більше не буде в твоїй крамниці. Мій Ефенді, я ж не винен, але Ебубекир і слухати не хотів. Різко повернувся, вийшов на середину дороги і статечно почимкував, заклавши руки за спину. Він когось напевно чекав, але таліб йому перешкодив. Незабаром з'явився Усеїн оджа, що трьома її гітами, що взялися провести його додому. Увечері, коли корів і овець уже пригнали з пасовища, жінки зайнялися доїнням, а чоловіки готували на ніч корм худобі. Коли сонце пірнуло в море, сільські вулички спорожніли і занурилися в сутінки, адже Ербайен послав сусідського хлопця по Менлібея. Менлібей з'явився негайно. Він висловив Емірзакову своє співчуття з приводу того, що трапилось у крамниці Таліба. «Якби я був біля вас, він не посмів би навіть руку підняти». І, щоб додати солідності розмови, додав «Тепер треба подумати, що робити». Саме для цього адже Ербайн і запросив його додому. «Ти знаєш Менлібею, Усеїн не схожий на інших учителів», – повільно мовив Бей, пронизуючи очима Лемаря. Я знаю багатьох учителів із прилеглих сіл, усі вони якісь напівдохлі. А цей наш, безбожник, сильний і хитрий, і рука в нього важка. Задушити його нелегка річ. Свого часу ми зробили велику помилку. З Усеїном отжею треба було поквитатися ще тоді, пам'ятаєш? Ще тоді, коли він розіграв свій дурнуватий спектакль у Сараймене, висміяв нас і надавав нам гарненько попиці». Тоді треба було, відразу. А ми послухалися Адиля Ефенді. Тепер він нас не боїться, тому що люд його оберігає, і з кожним днем зростає його авторитет. Ти думаєш, він просто так підняв на мене батога? Ні, не просто, і не випадково. Так він учить селянь нас не боятися». Він – камінь на нашій шигі, і чим довше ми його терпимо, тим він стає важчим. Розумієш, Менлібою, з кожним днем позбутися від нього все важче і важче. Немає чого впадати у відчай, ще не пізно. Невже не придумаємо, як позбутися якогось тата? Господар дому взяв почату пляшку і налив горілку в фільджани, що стояли на килимі». Вони високо підняли їх і голосно почаркувались. Емір Заков пив дрібними ковтками. Менлібей двома пальцями тримав фільджана і спостерігав, як скривившись п'є хазяїн. І коли Ербаєн кинув порожній фільджан на килим і простягнув руку до хліба, Менлібей залпом випив свою горілку. Вражений цим, Емір Заков навіть жувати перестав і витріщився на нього. Досі хазяїну не доводилося бачити, як спритно п'є його холуй. «Учитель сильний», – повторив Ербайен, – «але ж і я, ти знаєш, не ликом шитий. Як ти думаєш, Менлібаю?» «Ви, адже Ербайне, Ефенді. Що ви?» Менлібей засміявся, і його маленькі червоні очиці втопилися у складках жиру. Замить його гладке й пласке, як млинець, стало зосередженим, і на ньому знову прорізалися дві вузькі хитрі щілинки. Не питаючи дозволу в хазяїна, Менлібей сам налив горілку у фільджани». Випили, не чаркуючись, завдали виконання задуманого. За що пили, проте не говорили, лише подумали. Емір закову добре відома натура гостя. Вип'є третій, четвертий фільджан, і тоді спробуй з ним домовитись. Доки голова Мендліба я ще не зовсім сп'яніла, а язик ще ворушиться, треба скріпити домовленість. І адже Ербайен вирішив без натяків висловити йому свою думку ясно і чітко. Емір Заков уже все давно обміркував, він не має звички говорити, доки всього не обміркує. Тут головне уникнути наслідки, так, так, наслідки. Утім, які можуть бути наслідки для адже Ербаїна, господар дому не бачив себе збоку і не здогадувався, що вже добряче п'яний. Хоча тіло його стало важким, а думки в голові оберталися важко як камені. «Треба, щоб ця справа з учителем обійшлася без шуму», – сказав він. «Однак, схоже, шуму не уникнути. Нерви мої здали. Погарячкував я в крамниці, не зміг себе стримати. Тепер тільки що всі на мене будуть пальцями тицяти. Тому краще, щоб хтось інший. Залишити це на півдорозі не можна. Хазяїн розхвилювався, але йому не хотілося, щоб Менлібей це помітив. Говорив повільно, і коли голос починав тремтіти, вмовкав». Розмова затяглася. Нарешті перед світанком уже зовсім захмелілі чоловіки про все домовилися. Обоє заприсяглися, що не продадуть один одного, і для вірності по черзі поцілували Коран. Їхній план був простий. Менлібей зробить у своєму домі звану вечерю, запросить учителя і адже Ербаєна, начебто для того, щоб їх помирити». Знаючи час, коли вчитель повертається зі школи, Менлібей тихенько походжав по вулиці. Побачивши у Оджу, він пішов йому назустріч, роблячи вигляд, що опинився тут випадково. Привітався, зупинився. Учитель теж змушений був зупинитися. Солоденьким співучим голосом Менлібей поцікавився самопочуття учителя, його дружини, дітей, дорікнув, що він зовсім забув свого старого друга Менлібея. Його очі неспокійно бігали. Учитель послався на зайнятість, спробував розпрощатися, однак Менлі Бей тупцював на місці, завів мову про речі, що зовсім не цікавили вчителя, але йому було незручно піти, не дослухавши. Менлі Бей похвалився, що недавно йому вдалося купити чудове сідло для перегонів і вуздечку зі срібними прикрасами. Помітивши, що й це повідомлення не викликало у співрозмовника інтересу, додав – «Мені самому сідло не потрібне. Думав, потішу когось із селян. Не хочете подивитися? Із грошима можу зачекати». «Дякую вам, майстре», – сказав учитель. «Мені теж сідло для перегонів ні до чого. У мене є старе, вистачить. У перегонах я не беру участі». Він приклав праву руку до грудей і хотів піти своєю дорогою, та Менлібей знову затримав його, узявши за гудзика. «Якщо не потрібно, не беріть, я вас не вмовляю. Бажаючих придбати таке сідло знайдеться багато. Я просто хотів хоча б малою послугою нагадати вам, що я ваш старий друг. Не треба сторонитися мене у сейному Олім. Менлібей хрипко закашлявся, затуливши рота кулаком, і сиплим голосом вкрадливо сказав: "А я вас не забуваю. Цей вовк затіяв якусь підлоту, промайнуло в голові усеїна Оджі. Інакше не став би зі мною розмовляти. Менлібей, мій друг, сміх та й годі. Були часи, коли вчитель жив у його домі, коли ще був неженатим. Це село тоді здавалося йому чужим, ні друзів, ні знайомих. Менлібей дав йому притулок, звісно, не задарма, за гроші. Що було, те було, і забувати цього не варто. Адже коли в село байдуже у яке приїжджає новий учитель або лікар, його влаштовують у кого-небудь на постійне мешкання. І це не вважається проявом великодушності господаря дому, такий давній звичай у селян. От і вчителю усеїну, коли він приїхав сюди вперше, випало жити в домі у Менлібея. І для Менлібея він теж зробив чимало добра. А чим усе скінчилося? Як згадаєш, мороз по шкірі, доноси, візити урядника, пристава, озброєні солдати, обшук у кімнаті, штрафи, переслідування, нарешті виселення із села. Ось що він отримав від Менлібея. І зараз, стоячи на узбіччі дороги перед Менлібеям, Усеїн отже бачив несите, червоне обличчя, чув не його вкрадливий голос, перед очима раптом постала заплакана Аджере, яка сидить на вузлах на старій скрипучій гарбі, що везе їх до Феодосії. А їм у слід лунають зловтішний регіт недругів і безсоромні вигуки солдатів та поліцейських. «Я збирався спеціально зайти до вас додому», – продовжував Менлібей, – «та Аллаху певно так захотілося, щоб ми зустрілися тут». «Скажіть на милість, на що я вам знадобився? Хочу запросити вас до себе на фільджан кави. Дуже прошу, не відмовте». Словаці пролунали так прохально, а в очах лимаря було стільки благання, що вчитель не зміг скривдити його різкою відмовою. «Хм, на нафільджан кави. А з якого приводу? Дружина ваша народила сина? Чи може ви даєте дочку заміж?» – посміхнувся Усеїн Оджа. «Ні, з іншого приводу. У нас гіст із Башауна – Сеїд Халіл Оджа. Пам'ятаєте його? Ви познайомилися в Карасу Базарі. Він дуже хоче вас бачити». «Дякую вам, Менлібею, Ефенді», – сказав Оджа, подумавши, що лимаря довелося назвати Ефенді. «Не назвеш, лиха не оберешся». Справ у мене дуже багато, нікуди не можу піти. Кланяйтеся сиїту Халілу Оджі і скажіть, нехай сам до нас заходить. Отже, вийшов на середину дороги і пішов, трохи подавшись тулубом вперед і вправо, що було, властиво, селянам гірських сіл, які звикли то підніматися крутими схилами навскоси, то спускатися. Менлібей хотів було крикнути щось йому вслід, спробувати зупинити, та, зрозумівши, що все це марно, безнадійно махнув рукою, наче розсік шаблею повітря, і повернувся в дім. Засмучений невдачею, він мовчки ліг на міндер. Він, звісно, гарненько обніркує цю справу з усіх боків, одномінно знайде спосіб заманити вчителя у свій дім. Він таки зробить цю оборудку. О, ще як зробить! Емір Закой не кожному довіряється, і Менлібей його доручення виконає. Ще такого не було, щоб він не виконував доручення хазяїна усеїн Оджа тим часом підходив до свого дому і губився в здогадах, що спонукало Менлібея запросити його до себе в гості. Менлібей не такий уже й щедрий, щоб ні з того, ні з цього приймати гостей. Мало хто буває в нього вдома, усім це добре відомо. Він і двох шани вкладе у невигідну справу. А якщо вступить пайовиком у який-небудь гешефт, де пахне вигодою, то всіх переїсть. І раптом на тобі на фільджан кави з нагоди приїзду Сеїд Халіла. Дивно все це. Тут, мабуть, річ не в Сеїд Халілові. Учитель, ідучи додому, усе ламав голову над цією загадкою. Увійшовши в двір, Усеїно Джа побачив свого кипчака. Кипчак, улюблений друг. Хтось вивів його зі стайні, осідлав і прив'язав до заднього колеса поламаної старої гарбу, що стоїть у дворі вже багато років. Кипчак впізнав хазяїна, підняв маленьку точену голову, заіржав тонким приємним голосом і почав бити копитом об землю. Усеїн обійняв його за шию, притулився щокою до морди, тихо й ласкаво примовляючи. І ти скучив за волею серця моє. Я теж знудьгувався за степом, за вітром, запахом трав. Ох, Кепчаку, як я за всім цим знудьгувався. А на душі такий тягар. Ти розумієш, Кепчаку? Кепчак розумів хазяїна. Тому, завмерши, двічі кліпнув очима. При цьому його довгі вії торкнулися щоки вчителя. Тоді, як люди не могли зрозуміти його суму, Кепчак усе відчував. Учитель поцілував його і витер рукавом свої вологі очі. З будинку вийшов брат Аджере, Сеїд Джеліль. Він з вікна спостерігав за тим, як зять розмовляв із конем. «Кипчак знудився», – сказав усміхаючись, – «увесь час б'є копитом землю. Я й осідлав його». Сеїд Джеліль ще зовсім юний. Боротися з мінливостями долі йому ще не доводилося. Він завжди веселий, у голосі впевненість. Учитель із заздрістю подивився на його рожеве лице. Кров із молоком. Замилуєшся. Чи давно і сам Оджа був таким? Ех! Але куди важливіше, щоб у серці передчасно не закралася старість. Вона приходить за прикрощами і сумом, та не можна піддаватися їй. «Ану, дай мені!» – сказав він, забираючи повідка з рук Джеліля, що відв'язував коня. «Сам вигуляю!» Всунув ліву ногу в стремено і легко стрибнув у сідло. Не встиг учитель смикнути за вуздечку, як кипчак рвонув із місця і оджа ледь устиг вставити в стремено другу ногу. Кипчак вмить виніс його за село, помчав по дорозі, залишаючи за собою клуби пилу. Вершник повернув у степ. Висока трава била коня і летіли в різні боки, як іскри пелюстки барвистих квітів. Учитель попустив повіддя, він не стримував коня і не квапив. Нарешті кипчак, насолодившись нестримним бігом, сповільнив крок, а потім пішов легкою ходою, оглядаючись по боках, жадібно вдихаючи тремтливими ніздрями степове повітря. Сонце вже сідало, розплющувалося об обрій, і степ здавався золотаво червоним Пшениця вже вижата, ворони з карканням перелітають з місця на місця, підбираючи зі стерні зерна, що висипалися з колосків». Кипчак то йде кроком, то переходить на рись, задоволений, що нарешті опинився на волі. Утім, іусеїн Оджа відчував те саме. Він намагався ні про що не думати, щоб не торкнутися ненароком ран свого серця. А це найпростіше, коли співаєш. І вчитель заспівав пісню. Тут можна наспіватися від душі. Чи добре, чи погано, однак ніхто не почує. Хіба тільки кипчак прислухався до його голосу, сповільнивши крок і нагостривши вуха? Асеїд Джеліль, страшенно засмучений, що йому не вдалося проїхатися на кипчаку, приєднався до сусідських хлопців, які гралися в чижика, і невдовзі забув про все. Тільки помітивши, що вже смеркає, згадав, що не всі доручені справи ним зроблені. Тоді повернувся у двір, зайшов до стайні, вигріб лопатою гній, посипав сухим піском і втрамбував. Потім зайшов у дім і сказав Аджере Апте, що Усеїн-Оджа сів на Кепчака і поїхав у степ. «Я бачила», – сказала Аджере, – задоволена, що чоловік вирішив трохи розвіятися. «То нічого, нехай прогуляється, аби з ним ніякого лиха не трапилося». «Яке ще лихо може трапитися?» – здивувався Сиїд-Джеліль. «А бійка в крамниці Таліба, хіба не лихо?» «У бійці зять сам винуватий», – сказав Сиїд-Джеліль. Така по селу ходить чутка, адже Ербаїна зять першим ударив після того, як батіг Емірзакова зачепив його щоку. Не навмисно ж Емірзаков це зробив? Хто зна, може, і не навмисно, а твій зять гарячий не стримався і стьобнув того. Усі говорять, що він не мав права підняти руку на бея. «Підняти руку на бея, а той має право!» – закричала Аджере, розходившись. «Що це з тобою сьогодні, блекоти чи що об'ївся? По-твоєму, Адже Ербаєн може бити твого зятя, а той мусить стояти і посміхатися?» Сеїд джеліль, знизав плечима. «Так кажуть люди». У дворі почувся тупіт копит. Замить у дім увійшов Усеїн Оджа. Він був веселий, обличчя розрум'янилося, очі блищали. «Я голодний», – сказав він ще з вітальні, знімаючи черевики. «У степу таке повітря, солодше за вино. Дайно швидше щось перекусити». «Обід готовий», – сказала аджереханум. «Сідайте». «Поїздили б трохи, і досить, а то…» Ганяти по степу так пізно нема відома для чого. Вона зачерпнула горнятком води і почала поливати чоловікові на руки. Спочатку вирішив поїхати до вітряного млина й назад. А Кипчак упирався, не захотів назад. Я й поступився. Надто вже йому хотілося побігати, побрикати. Ну і я, звісно, був не проти. Пустив його галопом. Тільки вітер свистів у вухах. Напевно, ми обскакали половину повіту. Із захватом розповідав Усеїн Оджа, умиваючись і фиркаючи від задоволення. Хтось постукав у двері. Вчитель, витираючись рушником, пішов у кімнату. а Джире до дверей, гадаючи, хто б це в таку пізню пору. Зганку почувся голос Менлібея. У вчителя замлоїло серце від недоброго перечуття. «У день зустрілися, поговорили. Що йому ще треба?» – подумав він, уже зручно вмостившись за хоною. «Учитель вдома?» – запитав гість. Удома, відповіла Аджира, заходьте, нічого робити, треба зустріти гостя, такий звичай. Хазяїн дому, раб гостя. Учитель насилу встав. Давно він не їздив на Кипчаку, тепер усе тіло боліло. Коли отже вийшов із вітальні, Менлібей уже знімав чоботи. Отже, запросив його до кімнати, а сам, поспішно повернувшись, сів на місце. Менлібей влаштувався поряд із ним, підібгав під себе ноги. Незважаючи на те, що недавно бачилися, ще раз справилися про здоров'я один одного, членів родини, бо звичай є звичай. «Я навмисне прийшов у ваш дім Усеїни Муаллім», – сказав після цього Менлібей, переходячи до головного. «Мені здалося, ви розцінили як щось недостойне, що я запросив вас до себе, зустрівши на вулиці. От я й прийшов сюди». Менлібей хитрував, і Усеїн отже, це розумів. У запрошенні на вулиці немає нічого недостойного, і річ зовсім не втім. Швидше за все, про відмову Усеїна Оджі Менлібей розповів Аджі Ербаєну, а той, мабуть, зобов'язав Менлібея будь що домогтися його згоди. «Умри, але завтра вчителя приведи в дім». Напевно, саме так і сказав Аджі Ербаєн. І безсоромний Менлібей прийшов. «Повірте менлібею», – сказав Усеїн Оджа, – «посидіти у вас і поговорити я просто не маю часу. У мене дуже багато всіляких справ. А скажіть, чому Саїд Халіл сам не прийшов з вами сюди? Він міг би, йому не важко. Але якщо він прийде сюди, то завдасть зайвого клопоту і відніме багато часу, а вам його й так не вистачає. Пробачте, але піти до вас я не можу, ви вже не сертьтеся». Учителю, мовив вкрадливим голосом Менлібей. Ви прожили в моєму домі два роки. Я любив вас і вважав своїм сином. Тепер я вперше прийшов у ваш дім, навмисне прийшов, щоб запросити до себе. Якщо у вас не залишилося й краплини поваги до мене, то прийдіть хоча б із поваги до сеїд Халіла. Ми ж мусульмани, Відмовити в проханні людині, що великодушно прийшла у дім з наміром запросити до себе в гості, це за шаріатом великий гріх. Менлібей відштовхнувся спиною від стіни і, опершись руками об коліна, встав. Рушив до дверей, але на півдорозі зупинився і обернувся. Усеїн-оджа мовчав. «Ну, ви мені що-набуть скажете, Муалліми?» Учитель зітхнув і опустив голову, погладжуючи рукою візерунок на килимі. Отже, знав, що Менлібей встав не для того, щоб піти. Він чекатиме хоч до ранку. Значить, доведеться щось сказати. «Коли?» – запитав нарешті вчитель. «Завтра, в обід», – зрадів Менлібей. «Найбільш зручний час». «Ну, то домовилися? Ви прийдете?» Усеїн Оджа не відповів. Не почувши заперечень, Менлібей вдячно вклонився, приклавши руку до серця і вийшов з дому. Він не звернув уваги на те, що йому не було запропоновано навіть Фільджана Клави. «Чого він приходив?» – запитала Аджира, коли гість пішов. Вона принесла велику чашку юшки і поставила на хоні перед чоловіком. Цьому лакею, мабуть, щось доручено, але що? Усеїн подивився в сумні, сповнені тривоги очі дружини. Але відповісти їй не зміг. Він нічого не розумів. Сидів, спершись на подушку і витягнувши ноги. Дружина пішла у спальню, а він узяв дерев'яну ложку і почав їсти повільно і знехоча. У нього зник апетит. «Я вам постелила», – сказала Аджире. ідіть лягайте, ви сьогодні дуже втомилися». Отже кивнув і, як п'яний, пішов у спальню. Уранці після сніданку Усеїн Оджа нагодував кипчака вівсом, почистив і осідлав. Аджире побачила у вікні приготування чоловіка і вийшла у двір. «Що це робиться?» – запитала вона. «Ви вже сім років ходите в школу пішки, а цього разу чомусь надумали їхати верхи?» «Хочу з'їздити в Карангит», – спазав Усеїн Оджа. «Там усе ще знущаються з бідною бабусі Зубіди. Її справу передали до суду. Учора до мене в школу приходив один чоловік і просив їй допомогти». «А як же запрошення до менлібея?» – запитала Аджира. «Я вирішив туди не ходити», – відповів Усеїн Оджа. Сів на коня і виїхав з двору Рисю. Кіпчак, виїхавши на рівну м'яку дорогу, припустив галопом. Усеїн Оджа прибув у Карангит, коли сонце вже піднялося високо і добряче гріло спину. Двері бабці Зубійди були на замку. Її повели в Дормен. Учитель, не вагаючись, поїхав туди. Бабуся саме була на допиті в інспектора. Її син не хотів служити в царській армії і десь переховувався. Його розшукали. Він чинив опір поліції. Щоб залякати, його посадили до місцевої в'язниці. А він узяв та й утік. Як йому це вдалося, знає лише Аллах. За це тягають його матір. Мовляв, нехай сідає до в'язниці замість сина. Коли учитель зайшов до слідчого, той саме складав протокола. Усеїн-Оджа поговорив із ним. Слідчий виявився нормальною людиною. Поспівчував, зітхнув, розвів руками, мовляв, сам знаю, що це несправедливо, але що зробиш? Усеїн-Оджа поручився за бідну жінку, що вона нікуди не втече. Пообіцяв слідчому гроші і звільнив з збід арешту. Учитель повертався в Харджибія в обід. Він наближався до села, коли відчув раптом, що під ним сповзає сідло. Оджа спочатку не надав цьому значення і продовжував їхати, та незабаром помітив, що Кипчак час від часу вповільнює крок і хоче зупинитись. Усейн Оджа похльоскував його дубцем, таким замотав головою. Що б це означало, здивувався Оджа. Не схоже це на гарячого Кипчака. Втомився чи що? Начебто ні, навіть не змокив. Учитель натягнув вуздечку, зупинив коня і, щоб спішитися, вийняв праву ногу із стремена. У цю мить сідло зісковзнуло вліво, і він майже не впав. «Так он воно що?» – подумав Усеїн-Оджа. Одна попруга обірвалася біля самої пряшки. Усеїн-Оджа взяв кінець ремінця в руку, уважно придивився. Ремінець був надрізаним. «Хто ж це зробив?» Якби усеєн-оджа на повному скаку звалився з коня, зламав би собі шию. Як же тепер бути? Якби було шило й тасьма, зшив би попругу та й по всьому. Він поклав на місце сідло, приторочив до нього кінець обірваної попруги і, взявши коня за вуздечку, пішов пішки. Не встиг пройти по селу й ста кроків, як почувчись м'який ялейний голос. Замріявшись, він не зразу зрозумів, що його кличуть. Озирнувся і побачив Менлібея, що підходив до нього широкою сягнистою ходою. Лице його блищало від поту і було червоне, наче він добряче хильнув. Усей не муалім», – вигукнув до Гази. «Ми вже вас зачекались і занудьгували без вас. Що з вашим сідлом?» «Ось, обірвалась попруга. Ходімо в дім, я вам зараз підшию». Менлібей узяв коня за вуздечку і повів під руку вчителя до свого дому. Менлібей спритно розгнуздав коня і прив'язав до дверей хліва. «Прошу вас, усей муалім, заходьте!» Широко прочинив двері, поклав долоню на спину вчителя і ввічливо, але настійливо підштовхував його до дверей. Не дав йому навіть роззутись у вітальні і повів прямо до зали. Серед кімнати стояла кругла хона. На ній в тарілці лежали великі шматки смаженої баранини, в полумисках маслини, бринза, тонко нарізані скипки хліба, горілка а в кімнаті жодної душі. «Прохолодно, тихо». «Сідайте у сейнемуалім», – сказав хазяїн, і показав рукою на місце біля хони. «Ось подушка, підкладіть під спину». Учитель опустився на мендер, сперся на велику подушку коло стіни. Він переймався, що не роззувся і може наслідити, тому витягнув ноги під хоною. «А де ж ваш гість?» – поцікавився він. «Де Сеїд Халіль, який так хотів мене бачити?» «Сеїд Халіль пішов у лавку», – відповів Менлібей, – «і відвів очі. Хоче купити залізні вила. Він скоро прийде». Хоча ні, в ніяку лавку Сеїд Халіль не пішов. Його в цьому домі взагалі не було. Це оджа зрозумів ще вчора, коли розмовляв із Менлібеєм, але допускав, що сюди прийде ще хтось. «Але де ж ці люди? Чому нікого немає? Що це за дивна гостина?» Як себе почуває Хатідже, Абла? – поцікавився Оджа здоров'ям господині. – Де вона? Хатідже пішла до сусідів. Посидимо краще самі в чоловічій компанії. Без жінок все ж вільніше. Як тільки Менлібей захотів і сам прилаштуватися біля хони, хтось без стуту рішуче відчинив двері і зайшов до вітальні. Менлібей скочив і кинувся туди. Мабуть, прийшла господиня, подумав учитель, а може хтось із дітей? Та почулась тиха розмова. А потім Менлібей голосно сказав, «Прошу, адже Ербайіне Ефенді, проходьте, сідайте. Ні-ні, черевики знімати не обов'язково, ми тут самі і лаяти нас ніхто не буде, якщо навіть і замастимо килима». Емір Заков? Усейн Оджа швидко встав і рушив до дверей. Але перед ним з'явився Менлібей і зупинив його дружньою посмішкою, поклавши йому долоні на груди. Адже Ербаїн мовчки протиснувся повз них у кімнату. «Усе й не муалім», – заблагав Менлібей. «Прошу вас, ходімо до вітальні!» «Я?» – учитель ткнув вказівним пальцем себе в груди і подивився на Емірзакова. «За один стіл із цим дияволом?» Адже Ербаєн тим часом сів за хону і, обхопивши руками коліна, похмуро вп'явся очима в куток. «Чому з дияволом?» – не одразу опанував себе хазяїн дому. Ви, Муаліме, глибоко помиляєтеся, адже Ербайен Ефенді, батько нашого села, його заступник. От і посидимо втрьох він, ви та я поговоримо. Ні, менлібею! А чому? подав голос адже Ербайен, і хазяїн охоче обернувся до нього. Адже Ербайен умів володіти собою, але його безкровні губи, тремтячі пальці, затуманені, наче хмільні очі, видавали ледь стримувану лють. Він скривив у посмішці рота, зиркнув з-під лоба. «А чому б нам у трьох не поговорити? Хіба немає про що?» «За одним столом перед хлібом сіллю сідають друзі», – сказав учитель. «Я вам не друг, і тут опинився випадково. Позбавте мене цього задоволення. Він повернувся до дверей, щоб пройти, але Менлібей знову виріс перед ним». «Ні, усеї не муалім. Я запросив вас до свого дому. Ви прийшли. Якщо підете, не скуштувавши мого хліба, це буде не по-мусульманськи. Прошу вас, сідайте, ми хочемо з вами поговорити». На обличчі хазяїна усе ще блукала приклеєна посмішка, але в очах його учитель уже помітив недобрі іскри. «Поговорити? Про що?» Усе, що можна було сказати один одному, сказано в крамниці, яка може бути ще розмова між Аджі Ербаєном і Усеїном Шамілем Токтаргази. Однак у глибині серця, в якомусь його потаємному куточку, ворохнулася надія. А може й справді вони хочуть миру? Щоб у селі не було суперечок. Але ж річ ж не тільки у моїх взаєминах із Беєм Ербаєном. Чи розуміють це вони? Завагавшись, усеїн-оджа повернувся до хону і сів навпроти Емірзакова. Менлібей довгим гострим ножем порізав м'ясо і бринзу на дрібні шматки, витер руки об серветку, узяв пляшку, ударивши долонею об дно, вибив корка і налив горілку у високій фільджані. Проробив усе це і втупився в адже Ербайіна. «Слово за господарем», – мовив той ліниво й опустив очі, тримаючи фільджан між долонями. Менлібей підняв Фільджан. «Ви, усеїне Муалім, зволили прийти в мій дім після того, як тривалий час не переступали його порога», – сказав він тихим оксамитовим голосом. «Дуже вам за це дякую. Але ви можете вважати, що прийшли не в мій дім, а в дім Адже Ербайна Ефенді, тому що він щиро бажав цієї зустрічі, цього застілля». «Між вами сталося непорозуміння. Якщо подумати, то ви, Усеїне Муалім, у цій справі не винні. Виходить так, і адже Ербаєн Ефенді теж не винуватий. Він переглядав нові товари в крамниці, і йому захотілося випробувати нового батога. В Усеїна Оджі смикнулося ліве плече. Він посміхнувся. «На людині? Він зачепив вас ненавмисно. Він невинний. А хто ж винен?» «Ніхто!» – посміхнувся Менлібей, і його очі сховалися між повіками. «Винен батіх!» «Так, винен батіх!» – підтвердив адже Ербайен і прямо подивився на вчителя. «І ваші вірші, учителю, вони б'ють сильніше за батога. Будь вони прокляті і мій батіх, і ваші вірші, за цей вип'ємо. Адже Ербайен підняв Фільджан, наміряючись почаркуватися з Усеїном Муалімом. Але вчитель не доторкнувся до свого Фільджана. Якщо ви мої вірші порівняли з Батугом, вони ж січуть тільки тих, хто на це заслуговує, причому не шукають, не вибирають таких, ті самі їх знаходять, читають і хочуть цього чи ні, підставляють спину. Для тих же, хто не заслужив такої екзекуції, вони бальзам на серце, повівте. Рука Емірзакова затремтіла, з його фільджана горілка вилилася на шматки бринзи. Менлібей поспішно підняв свій фільджан, хотів було почаркуватися з адже Ербаєном, але помітив у його очах крижаний холод і випив сам. Не випив, а вихлюпнув собі в рот в міст фільджана, голосно видихнув і закусив бринзою. Переводячи стурбований погляд то на одного, то на другого гостя, витер губи рукавом чекмена. «У такому разі ви не мусите тримати на мене образи, учителю. Мало вам ваших віршів, то ви ще за батога схопилися», – повільно промовив адже Ербаєн, не зводячи зі співрозмовника очей. А про себе відзначив, що довга смужка садна над його лівою бровою вже загоїлася. «Мої вірші не залишають кривавих плям, а ви жадали крові і одержали те, що хотіли». «Ні, ви не віддавали собі звіту в тім, що діяти, отже, вставив і своє слово вже добре захмелілий Менлібей. «Важкий, змазаний свіжим дьохтем батіх смугує спину. І чию спину? Одного з найбільш шанованих людей – 26 сіл, адже Ербаєна Ефенді Емірзакова. Заткнися!» Буркнув, не дивлячись на нього, адже Ербаєн і поставив на хону свій фільджан. Ні, Оджа, ви не праві, якщо думаєте, що ваші вірші не залишають плям крові. Вони можуть пролити море крові, так. А чи не забули ви приказку, хто комусь яму риє, сам у неї впаде? Ви небезпечна людина, Оджа, дивлячись для кого. Сотні і навіть тисячі людей внажають мене іншим. Хіба не краще мати другом одного лева, ніж цілу отару овець? Усеїн Оджа всміхнувся. Недаремно ви себе порівняли з левом, так воно і є. Ви хижак, живетеся чужою кров'ю. Земля, що ви засіваєте, хліб, що їсте, усе в крові. Статки ваші добуті кров'ю, потом сльозами селянина. Ех, вас би, адже ербаїне ефенді. Утім, не тільки вас, але й джемаледина Ебубекіра. Усіх вас посадити на одне судно і відправити на острів Талабузгант. Талабузант? «Що це за острів?» – запитав Менлібей здивовано. «Є такий острів», – відповів Усеїн Оджа, – «у тихому океані, на краю світу. На цей острів висаджують із судна нечистих на руку людей, дають їм у руки чавунного казана, рушницю і дрібку пороху. Залишають на березі і відпливають назад. Живіть, як хочете», – кажуть їм, – «на чужу працю не сподівайтеся». «Я й там не пропаду», – сказав Аджиер Баїн. «Пшеницю буду сіяти, овець розводити. Обійдуся без селян. Змушу працювати Ебу Ебубекіра. Так, славно вони будуть працювати у мене. Але ходити в залатаних штанах, як ти, я не буду». «Ні, ви не змусите їх працювати», – сказав учитель. «Вони не працюватимуть, не вміють вони працювати. Ви всі, як ті кліщі, звикли сати чужу кров. І спробуй вас відірвати». Очі Менлібея стали каламутними від гніву й горілки. Прокляття! закричав він, і, високо піднявши величезного кулака, темного від дьогтю, що в'ївся в шкіру, сильно вдарив по хоні. Посуд із дзенкотом підстрибнув Ти образив адже Ербаїне Ефенді, не маєш права. З обличчя вчителя зійшла кров, і він став білішим за полотно. Його обурило нахабство, з яким ці люди звикли розмовляти з тими, кого вважали нижчими за себе. «Ви, Менлібею, дрібна людина», – сказав доктор Газе господарю дому, намагаючись здаватися спокійним. Хоча, може й трохи вищий за них, – учитель рухом брів указав на Емірзакова. «Тому що вмієте хоча б шити шлеї. І ще, кажуть, ви вирощуєте породистих коней». У селі дехто називає вас Менлібей Ефенді. Не тому, що вони вас поважають, а тому, що бояться. Ви є придатком цього. Учитель знову вказав очима на Емірзакова. От цієї людини. Щоб у селі не відбувалося, про все ви в ту ж мить доносите йому. Однак я вас не боюся. І ви на мене не кричіть. Не забувайте, що я у вас у гостях. У розширених очах Аджи Ербайна палахкотів гнів. Раптом він, трохи відхилившись назад, уперся руками в Міндер і силою штовхнув Хону. Посуд і закуска розлетілися на всі боки. Усеїн-Оджа підхопився, позаткував до дверей. «Тримай його!» – крикнув Емір Заков і штовхнув Менлібея в плече. Той миттю кинувся до вітальні і випередив учителя. Усеїн-Оджа відхпнув його від дверей, смикнув за ручку. Але двері виявилися замкненними. Учитель почав бити в них кулаками і ногами. Ззаду нечутно наблизився Аджи Ербаєн і, вийнявши з рукава довгого чабанського ножа, спокійно всадив його в лівий бік у сиїна Чаміля Токтаргази. Учитель дико закричав, притуливши руки до рани, похитнувся, привалився плечем до стіни і став повільно сповзати на підлогу. По земляній долівці почала розтікатися темна тепла кров. Емір Заков стояв і дивився, як з лиця вчителя сходить останній рум'янець, і воно поступово стає білим, як крейда. Як здивовано розплющені очі його скляніють. Адже Ербаєн повійно обернувся і подивився на Менлібея. Той стояв у кутку, відвернувши обличчя до стіни, плечі його судомно здригалися. Адже Ербаєн кинув ножа у темний куток вітальні. І в цю мить учитель слабко застогнав, його нога здригнулася, в очах Емірзакова з'явився жах. Що за бридке плем'я і конаюче може звалити тебе, потягнувши за полу сорочки. Метушливо заозірався. На шафі помітив камінь, що слугував гирею для ваги, схопив і сильно вдарив учителя по голові. Що ви зробили? Адже Ербаї не Ефенді? Насилу вимовив Менлібей, тремтячи від страху, ви ж убили усеїна Муалліма. Так, відповів Емір Заков і круто повернувся до Менлібея. Убив. А ти хіба не знав, для чого його кликав? Він зайшов до кухні, помив руки в діжі з водою, вийняв із кишені хустку, витерся. Я піду. У селі мене не буде, доки все не вляжеться. До тебе пришлю людину, через яку передаватимеш мені, як тут ідуть справи. І кивнув на розпростерте тіло. Його звідси забери. Ти зрозумів мене, Менлі? «Чого посміхаєшся без потреби?» Талемар звик посміхатися хазяїну, якщо навіть на очах у нього блищали сльози. Він посміхнувся й цього разу, ховаючи очі в пухких повіках. Хотів уклонитися в пояс, але побачив, що адже Ербаєн уже повернувся до нього спиною і вирішив цього не робити, а побіг і відчинив задні двері, що виводять у внутрішній двір». Вийшов, визирнув, переконався, що поблизу нікого немає, подав хазяїну знак. Адже Ербаєн перетнув двір, перебрався через дірку в паркані, швидко пішов за двірками і іщез. Менлі Бей відчинив двері, зазирнув до вітальні, немов хотів іще раз упевнитися в тому, що сталося. Потім вибіг на дорогу і, ляскаючи себе по колінах і ридаючи, несамовито закричав. «Люди, усеї на муалі, мов, вбили! Гей, Джема, те, ви мене чуєте? Усеїна Муаліма убили швидше сюди. Дехто з сусідів вибіг із будинків, стояли, прислухаючись до дивного лементу. Одні не зрозуміли Менлібеля, а інші йому не повірили, поглядали один на одного в подиві. Ніхто досі від Менлібеля правди не чув, тому нікому з них не хотілося першим підійти до нього і розпитати. Лише коли Грек Василь щодуху пробіг повз усіх у той бік, у людей не залишилося сумніву, що відбулося щось страшне. Вони висипали з дворів і побігли на Лемент Менлібея. Син Гагаме Джіда Осман і Грек Василь підійшли до Менлібея першими. Той, обливаючись сльозами, продовжував волати, і його сиплий голос на силу пробивався крізь ридання. Дізнавшись про те, що сталося, Осман підскочив до прив'язаного в хліві кепчака, швидко зняв сідло і помчав до Аджереханум. Менлі Бея швидко обступила галаслива юрба. З'явився і Таїр шеф. Він поставив двох чоловіків біля входу в будинок Менлібея і звелів їм нікого не впускати, а сам сів на бедарку і, поганяючи коня, поїхав у Дормен. Звідти він мав намір повідомити телефоном про вбивство в повітове управління поліції і послати депешу в кокко з родичам учителя. Адже Реханум прибігла боса з непокритою головою, волосся розпатланене, лице без кровинки, в очах розпач. «Де мій Усеїн?» – закричала вона не своїм голосом. «Що зробили з моїм чоловіком?» Дві жінки взяли її під руки. «Візьми себе в руки, рідна! Тримайся!» Її хотіли посадити на лаву біля стіни. Вона рвонулася з їхніх рук. Це я, я повинна триматися. Вона була не в собі, її очі горіли. Відіпхнувши чоловіків, що намагалися її зупинити, вона розчинила двері, переступила порога, посковзнулася і вступила у щось лепте. Після яскравого сонця вона на мить була засліплена, спробувала пройти далі, але спіткнулася об розпростерте на підлозі тіло. Хотіла нагнутися, простягнути руки, похитнулася, їй нічим було дихати. І вона впала, але її підхопило двоє чоловіків, що ввічли слідом за нею до вітальні. Вони винесли її на двір. Це сталося 18 вересня 1913 року. Наступного дня приїхав на бедарці судовий пристав. Поговорив із Менлібеєм, склав протокола, дав трьом людям розписатися, знову сів на бедарку і поїхав. Під стогони, плач, сумні крики, що рвалися із сердець сотень людей, які прибули з багатьох сіл різних повітів, поховали у сейіна Шаміля токтар-газаги Огли на окраїні села Харджебія. Його могилу виклали жовтим черепашковим каменем. Кохана дружина Усеїна Оджі, адже реханом Хатіп Намбет залишилася без чоловіка, сини Даніял та Ебабіль – без батька. Весь Крим оплакував улюбленого поета. Через тиждень у розеті Терджиман з'явилися сумні рядки. За отриманим нами повідомленням, у селі Харджібіє Феодосіївського повіту сталася жахлива трагедія. Між учителем цього села Усеїним Шамілем Токтаргази Огли і адже Ербайном Емірзаком Огли, жителем того ж села, виникла сварка, під час якої адже Ербаїн у домі Менлібея ударом ножа вбив Усеїна Ефенді. Покійний Усеїн Ефенді був талановитим молодим поетом, відомим усьому кримському населенню. Приносимо глибоке співчуття родині поета, хай буде він у милості Аллаха. Ісмаїл Гаспринський, 24 вересня 1913 року. Цим і закінчує свої спогади Асан Кара. Але розповідь про поета Усеїна Шаміля Токтаргазе, мабуть, було б неповною, якби ми жодним словом не обмовились про його літературну спадщину. Багато його віршів і донині зберігає народна пам'ять. Вони давно стали народними. Його веселі пісні звучать на весіллях, а в хвилини суму люди співають його сумні пісні, та при цьому мало хто замислюється про їхнього автора, мало хто знає, що ці слова добірно нанизані на невидиму нитку поезії трагічно загиблим усеїном Шамілем Токтаргази. Твори поета – найкращий йому пам'ятник. Та це лише дещиця того, що було створено усеїном Шамілем Токтаргази. Значну частину його творів досі не знайдено. Помер Малайджи Тан'ядаєте, дорогий читачу, проворного хлопчика, що на початку нашої розповіді привіз свого дядька до заїжджого двору у Бахчисараї. Отож, умер на прохання поетового батька Токтар Акая, що зліг від горя, перевіз із Харджибія у коккоз рукописи свого дядька. Це була єдина пам'ять, що залишилася від сина батькам, і вони дуже дорожили тими рукописами. Багато років зберігалися вони в скрині у домі Токтар Акая. Але що було в тих рукописах, ніхто не знав. Кому це було цікаво, не вміли читати, а хто вмів читати, ними не цікавився. А втім, хто знає, може, хтось і прочитав їх, та, як видно, не зміг по-справжньому оцінити. Для батьків же головним було те, що цих рядків торкалися руки їхнього сина. Закінчилася Перша світова війна. В Росії відбулася більшовицька революція. Почалася громадянська війна. Життя на півострові змінювалося, ніби чиясь невидима і всесильна рука тасувала колоду карт Таро, граючись долею кримських татар. Пішла біла армія, прийшла червона. Пішла червона, прийшли німці. Пішли німці, з'явились денікінці, а потім врангалівці. У кримських лісах ховалися залишки банд Курви Мустафи і Шнайдера. По ночах вони із стріляниною вривалися в села, вбивали, палили, грабували». З кримської землі змикли закон і честь. На телеграфних стовпах на деревах по багато днів висіли, погойдуючись на вітрі, людські тіла, і ворони викльовували їм очі, а рідні боялися підійти до них ближче, щоб зняти і поховати. Страшні були часи, дуже страшні, і в душі в умера Малайджі народився і з кожним днем усе більше зростав страх. А чи не дістанеться нам за дядькові рукописи, думав він. Часи, он які ні з того, ні з всього вдираються в домівки, усе перевертають догори дном, щось шукають. Якийсь маленький патірець подеколи може вартувати життя. Батьки усе і наша Токтаргази померли рік тому. Узяв умер Малайджі всі дядькові рукописи, загорнув у повстину, поклав у скриню, забив цвяхами і темної ночі відвіз волами далеко в ліс, у корову, що під скелею кушка я недалеко від Айпетрі. Вирив під високим дубом глимоку яму, опустив скриню, закопав і ретельно розрівняв землю, щоб непомітно було. Відтоді пройшло багато років. Поливали ліс зливи, бушували вітри, блискавки багато раз вдаряли в дуба, у кількох місцях розщепили крону. Землю під ним витоптали олені і кабани, а потім це місце заросло високими бур'янами. Умер Малайджа багато разів ходив до корову, що біля Айпетрі, шукав заховану скриню. Але не міг знайти сюди. Приїжджали різні наукові експедиції, які не залишили не вершка землі. Усе перерили, але нічия кирка, нічия лопата не зачепила скрині. А тим часом скриня і донині там вона лежить під землею біля кушкая. Зізнання Ебабіля, останнього нащадка Муаліма Усейна, автору цієї книжки. «Чи можу я ще щось додати до розповіді, після того, як ви, шановний Шаміль Ага, правдиво і переконливо описали в ній життя мого батька, що пішов із нього, коли мені було, як розповідала мати, лише два з половиною роки?» Нічого істотного додати не можу, і критичних зауважень теж не можу зробити. Я, звичайно, не проти вам допомогти. Звісно, бачити своє ім'я в книжці про батька було б для мене високою честю. Але, як вам відомо, я простий службовець. У своєму житті я ніколи критичних думок письмово не висловлював. Якби мій старший брат Даніял був живий, тоді інша річ, він на цьому знався. І потім мені не зовсім зрозуміле ваше прохання по вашому, у кожному прочитаному творі неодмінно слід шукати недоліки. Хіба не можна задовольнитися лише радістю і вдячністю автору. Мушу сказати, знайомство з вашим романом я зобов'язаний моїй дружині Урхія. Одного разу вона прийшла з роботи із журналами в блакитних обкладинках, читали, запитала мене, і кинула журнали на Міндер. Не встиг їй рота відкрити, щоб дізнатися, чим вона так схвильована, як урхія, прямуючи в кухню, кинула. Там щось написано про нашого батька. Про батька? Від подиву я навіть почав заїкатися. Що ж цікаво про нього написали? Я начепив окуляри і, відчуваючи, як у мене тремтять пальці, почав перегортати сторінки альманаху єлдиз. Це був ага, ваш роман. Нарешті, я його давно чекав. Коли ми з вами говорили у нас вдома про мого батька, я розповів вам усе, що про нього знав. Ви поїхали, здається, дуже задоволеним. За кілька тижнів від вас почали надходити листи, лише по кілька рядків. Ви намагалися уточнити якісь деталі, дрібниці, упущені під час нашої розмови, запитували про кличку й масть батькового коня, де у селі стояли вітряний млин і мечеть». Я без затримки відповідав на ваші листи. Не знаю, наскільки цінними є відомості, що я вам давав, але в їхній достовірності я не маю жодного сумніву. Усе, що протягом сорока років я чув про батька від матері, усе це я повторив вам, але ж ніхто так добре не знав батька, як моя мати. З того часу мені не терпілося скоріше побачити, якими стануть під вашим пером події, про які я вам тоді розповідав». Ваш роман читав два вечори і весь вихідний безперервно. Того, що я розповів вам під час нашої розмови, мені одразу не вдалося знайти. Це, певно, змішалося з іншою інформацією, взятою вам з інших джерел, і злилося в одне ціле, підкорившись вашій письменницькій волі. Але цим я не хочу сказати, що дані, отримані вами від мене, ніяк не увійшли до твору чи зникли невідомо куди. Читаючи роман, я зрозумів, де і як вони згодилися. Але я знайшов у романі таке, що мені було невідоме. Якщо вірити передмові, то автором книжки є не ви, а якийсь Асан Кара». Тільки, будь ласка, не вважайте ці міркування за критичні зауваження, тому що це з мого боку просто спроба уточнити для себе трохи заплутану і дивну на мій погляд ситуацію. Коли мій старший брат Даніал Ага багато років тому був інженером Керченського металургійного заводу і ходив по державних архівах, щоб одержати підтвердження, що наш батько був злочинно убитий, він випадково вивідав, начебто в когось є докладний опис цієї трагічної події. Але Даніал Ага так і не змів з'ясувати, у кого саме цей опис, і за багато років усі ми про це забули. Так справа залишилася нерозгаданою. Кілька років тому, при зустрічі з Абдухаїром Абдурешидом Абдурешидом Огли, старим учителем, що дружив у ті давні часи з моїм батьком, я ніби, між іншим, запитав його про рукопис. І от що він відповів. У перші роки більшовицької влади, коли я викладав у Казаульській школі феодосійського повіту, мені довелось почути, що якийсь фікрет шеріф написав спогади про усеїна Шаміля Токтаргази і начебто навіть показував їх Еміру Аліка Ішеву, нашому вчителю російської мови, що, на жаль, уже в нас не працював. Але правда це чи ні, я не знаю. «Цікаво, чи були ці спогади десь надруковані, якби це знайти їх і прочитати», – сказав я. На що Абдухаїр Абдурешит Огле відповів, «Ні, надруковані вони не були. Тоді доля автора цих спогадів була невідома. Одні говорили, начебто він на початку 20-х років виїхав до Парижу. Інші стверджували, що цей чоловік загинув у громадянській різні під час більшовицького хаосу». Про все це я згадав, на жаль, тільки зараз, прочитавши ваш роман. Річ у тім, що свого часу я забув вам розповісти про один, тільки про один, але дуже важливий випадок, що стосується життя мого батька. Колись, ще до своєї хвороби, мати розповідала мені про якогось унтер-офіцера Сеїта Чаланова, що у 18-му році в Одесі лежав в одному лазареті з поручником-фікретом-шерифом. Поручник був набагато старший за Саїта Нафе. Коли в обох зарубцювалися рани, фікрета шерифа знову відправили на фронт, а унтерофіцера Саїта Нафе, визнавши непридатним для служби, демобілізували. Коли Саїт Нафе уже збирався додому, поручник фікрет-шериф вручив йому сто з паперів, перев'язаних навхрест шнурками від шеревиків. «Прошу тебе, візьми це», – сказав він Сеїду Нафе, – «збережи в себе. Коли скінчиться війна, і я, якщо пощастить, повернуся додому, адже наші села зовсім поруч». Сеїд Нафе повернувся в своє село, у долину Алматархан, і не втримався, ознайомився зі змістом цих паперів. Він прочитав розповідь про життя вчителя Усеїна Токтаргази, мого батька, але на кінці значилося ім'я – Асан Кара. Оскільки Сеїд Нафе знав, що ім'я поручника не Асан Кара, а Фікрет Шеріф, він ані трошки не сумнівався, що папери написані його рукою. У долині Алматархан саме було скупчення військових сил Врангеля, і Сеїд Нафе побоявся залишатися у своєму селі. Щоб уникнути нової мобілізації в армію, він прихопив із собою доручену йому зв'язку паперів і вирушив до Карасу-Базару, де жила його старша сестра Лютфіє. Там він заховав рукописи на горище. Про рукопис тепер знали двоє – Саїд Нафе та його сестра. Прокинувшись на зорі, Саїд Нафе пішов у гори і приєднався до татарського полку під командуванням Ібраїма Ефенді. Саїд Нафе Чаланов із другим кульовим пораненням у груди знову потрапив до лазарету. І вийшов із нього вже після війни, коли в Криму остаточно взяли владу більшовики. І рушив прямо до своєї сестри. Полізли на горище порукопис, а його там немає. Усе перерили, але не знайшли. Сушили голову, куди він міг подітися, та так ні до чого не додумалися. А одного разу, коли Саїд Нафе дрімав у дворі в тіні сливи, Людфія вибігла з дому із криком. «Це справа повітової поліції! Вони вкрали! Це справа їхніх рук!» Тоді вони, довідавшись, що Абіль у червоних, робили в нас обшук, перекинули усе догори дном.